פרק נ"א. כה אמר אדוני, הנני נמאיר על בבל ואל יושבי לב קמיי רוח משחית. ושלחתי לבבל זרים וזיירוה, ויבוקקו את ארצה, כי היו עליה מסביב ביום רעה. אל ידרוך הדורך קשתו, ואל יתעל בסריונו, ואל תחמלו אל בחוריה, החרימו כל צבאה. ונפלו חללים בארץ כשדים, ומדוכרים בחוצותיה. כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלוהיו, מאדוני צבאות, כי ארצם מלאה אשם מקדוש ישראל. נוסו מתוך בבל, ומלטו איש נפשו, אל תדמו בעוונה, כי את נקמה היא לאדוני, גמול הוא משלם לה. כוס זהב בבל ביד אדוני, משקרת כל הארץ, מי ינח שתו גויים, על כן יתהללו גויים. פתאום נפלה בבל ותישבר, הילילו עליה, כחוט צורי למכאובה, אולי תרפה. ריפינו את בבל ולא נרפתה, עזבוה ונלך איש לארצו, כי נגע אל השמים נשפתה, ונישא עד שחקים. הוציא אדוני את צדקותינו, בואו ונספרה בציון את מעשה אדוני אלוהינו. הבירו החיצים, מילאו השלטים, האיר אדוני את רוח מלכי מדי, כי על בבל מזימתו להשחיתה, כי נקמת אדוני היא, נקמת היכלו. אל חומות בבל שאו נס, החזיקו המשמר, הקימו שומרים, הכינו האורבים, כי גם זמם אדוני, גם עשה, את אשר דיבר אל יושבי בבל. שוכנת על מים רבים, רבת אוצרות, בה קיצך אמת בצעך. נשבע אדוני צבאות בנפשו, כי אם מילאתיך אדם כילק, וענו עלייך הידד. עושה ארץ בכוחו, מכין תבל בחוכמתו, ובתבונתו נטה שמים. וכל תיתו המון מים בשמיים, ויעל נשיאים מקצה ארץ, ברכים למטר עשה, ויוצר רוח מאוצרותיו. נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צרף מפסל, כי שקר נזקו, ולא רוח בם. הבל המה, מעשה תעתועים, ואת פקודתם יובעדו. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, ושבת נחלתו. אדוני צבאות שמו. מפץ אתה לי כלי מלחמה, וניפצתי בך גויים, והשחטתי בך ממלכות, וניפצתי בך סוס ורוכבו, וניפצתי בך רכב ורוכבו, וניפצתי בך איש ואישה, וניפצתי בך זקן ונער, וניפצתי בך בחור ובתולה, וניפצתי בך רועה ועדרו, וניפצתי בך עיקר וצמדו, וניפצתי בך פחות וסגנים. ושילמתי לבבל ולכל יושבי חסדים את כל רעתם אשר עשו בציון לעיניכם, נאום אדוני. הנני אליך הר המשחית, נאום אדוני, המשחית את כל הארץ, ונטיתי את ידי עליך, וגלגלתיך מן הסלעים, ונתתיך <עולה> להר שריפה, ולא ייקחו ממך אבן לפינה ואבן למוסדות, כי שממות עולם תהיה נאום אדוני. שאו נס בארץ, תקעו שופר בגויים, קדשו עליה גויים, השמיעו עליה ממלכות עררת, מיני ואשכנז, פקדו עליה תפסר, העלו סוס כילק סמר. קדשו עלי הגויים את מלכי מדי, את פחותיה ואת כל סגניה, ואת כל ארץ ממשלתו. ותרעש הארץ ותחול, כי קמה על בבל מחשבות אדוני, לשום את ארץ בבל לשמה מאין יושב. חדלו גיבורי בבל להילחם, ישבו במצדות, נשתה גבורתם, היו לנשים, הציתו משכנותיה, נשברו וריחיה, רץ לקראת רץ ירוץ, ומגיד לקראת מגיד, להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה, והמעברות נתפסו, ואת האגמים שרפו באש, ואנשי המלחמה נבחלו. ככה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, בת בבל כגורן עת הדריכה, עוד מעט ובא עת הקציר לה. אכלני, חממני, נבוכדרצר, מלך בבל, הציגני כליריק. בלעני קטנין, מילך ריסו מעדני, הדיחני. חמסי ושארי על בבל, תאמר יושבת ציון, ודמי אל יושבי חסדים, תאמר ירושלים. לכן, כה אמר אדוני, הנני רב את ריבך, ונקמתי את נקמתך. והחרבתי את ימה, והובשתי את מקורה. והייתה בבל לגלים, מעון תנים שמע ושריקה, מאין יושב. יחדיו ככפירים ישאגו, נערו כגורי אריות, וחומם אשית את משתיהם, והשכרתים למען יעלוזו, וישנו שנת עולם, ולא יקיצו. נאום אדוני. ורידם כחרים לטבוח, כאלים עם עתודים. איך נלכדה שישך, ותיתפס תהילת כל הארץ, איך הייתה לשמע בבל בגויים. עלה על בבל הים, בהמון גליו נכסתה. היו עריה לשמע ארץ צייה וערבה, ארץ לא ישב בהן כל איש, ולא יעבור בהן בן אדם. ופקדתי על בל בבבל, והוצאתי את בלעו מפיו, ולא ינהרו אליו עוד גויים, גם חומת בבל נפלה. צאו מתוכה עמי, ומלטו איש את נפשו, מחרון אף אדוני. ופן ירך לבבכם ותראו, בשמועה הנשמעת בארץ, ובא בשנה השמועה, ואחריו בשנה השמועה, וחמס בארץ, ומושל... לכן הנה ימים באים, ופקדתי על פסילי בבל, וכל ארצה תבוש, וכל חלליה יפלו בתוכה, ורננו על בבל שמים וארץ, וכל אשר בהם, כי מצפון יבו לה השודדים נאום אדוני. גם בבל לנפול חללי ישראל. גם לבבל נפלו חללי כל הארץ, פליטים מחרב, הלכו אל תעמודו, זכרו מרחוק את אדוני, וירושלים תעלה על לבבכם. בושנו, כי שמענו חרפה, כי שאתה כלימה פנינו, כי באו זרים על מקדשי בית אדוני. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ופקדתי על פסיליה. ובכל ארצה יאנוק חלל. כי תעלה בבל השמים, וכי תבצר מרום עוזה, מאיתי, יבואו שודדים לה נאום אדוני. קול זעקה מבבל, ושבר גדול מארץ כשדים. כי שודד אדוני את בבל, ואיבד ממנה קול גדול, והמוג עליהם כמים רבים, ניתן שאון קולם. קיבה עליה על בבל שודד, ונלכדו גיבוריה, חיתתה כשתותם, כי אל גמולות אדוני שלם ישלם. והשכרתי שריה וחכמיה, פחותיה וסגניה וגיבוריה, וישנו שנת עולם, ולא יקיצו. נאום המלך, אדוני צבאות שמו. כה אמר אדוני צבאות חומות בבל הרחבה ערער תתערער, ושעריה הגבוהים באש יצתו, ויגעו עמים בדי ריק, ולאומים בדי אש ויעפו. הדבר אשר ציווה ירמיהו הנביא את שריה בן נריה בן מחסיה, בלכתו את צדקיהו מלך יהודה בבל, בשנת הרביעית למולכו, ושריה שר מנוחה. ויכתוב ירמיהו את כל הרעה אשר תבוא אל בבל, אל ספר אחד, את כל הדברים האלה הכתובים אל בבל. ויאמר ירמיהו אל סריה, כבואך בבל, וראית, וקראת את כל הדברים האלה. ואמרת, אדוני, אתה דיברת אל המקום הזה להכריתו, לבלתי היות בו יושב, למעדם ועד בהמה. כי שממות עולם תהיה. והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן, והשלחתו אל תוך פירת. ואמרת, ככה תשקע בבל, ולא תקום מפני הרעה, אשר אנוכי מביא עליה ויעפו. עד הנה דברי ירמיהו.